Наступний великий розділ розвиток стосунків. А маленький розділ називається Ти не всесильна. Двокрапка. Чому він не зміниться? Ой, не зміниться. Ми з вами про це неодноразово казали. Не треба очікувати, що ваш партнер буде змінюватися. Це правда. Ти не всесильна. Чому він не зміниться? Я дивлюся, як він одягається в сірому ранковому світлі надто добре видно деталі. Заношений одяг, ковтунці на светрі, лупана у волоссі, Від нього пахне чужим домом, чужою їжею і трохи потом. Але у нього красиві руки, смішні татуювання і глибокі ямочки на щоках. А ще з ними у мене стався найкращий секс в житті. Напевно тому тонкий флер невдачливості, бідності і депресії, що ж хмарками в'ється довкола нього, оминає мою свідомість, як це врешті, яке це врешті має значення. Він бере зі столу обручку і швидким рухом надіває на палець. О, точно, маленька деталь, він одружений. Вчора ввечері він довго скаржився на дружину, яка його зовсім не розуміє. Розповідав про дітей, побіжно згадував попередні романи. Всі як один великі любові до великих і геніальних жінок. А після цієї сповіді, яка мала би відбити в мене лібіда на наступні 15 років, він якось непомітно опинився в моєму ліжку. Попри мою відразу до женатих і здорових глузд, ну що ж, з ким не буває. І воно того точно вартувало. Мені ще ніколи ні з ким не було так добре. Ніколи досі я не почувала такої свободи бути собою, такого прийняття, такої легкості і тепла. Він, здавалось, читав мої думки і точно знав, чого я хочу. Він, здавалось, був створений винятково для мене, був моїм загубленим близніком, і я вирішила його не відпускати. Хай він одружений, хай депресивний, неуспішний. Хай маленькі діти, хай фундаментальні невідповідності в цінностях і поглядах. Мені з ним добре, я його хочу, і я зможу його змінити. Можна було б додати «Ахаха». Да? Зможу з деталей, які трапляються у моє тунельне бачення, ямочок красивих... Не, мож, зможу з деталей, які потрапляють у моє тунельне бачення, Ямочок, красивих рук, ніжності, фантастичного сексу і одного на двох гумору побудувати світ. І залишити за дужками дружин, дітей, проживання в різних країнах, недоліковану депресію, безвідповідальність, бідність і неприкайність. Він зміниться. Все зміниться. Ми будемо щасливі разом. Треба лише дати цьому шанс. Цікаво, скільки сумних історій починалися саме з цієї, не завжди промовленої в голос фрази «Він зміниться». Щось підказує мені, що їх більш, ніж достатньо, ще трохи. Найрізноманітніші культурні продукти, казки, фільми, романи, з маличку втомкмачують нам, що любов – це сила, а здатна звертати гори. Що любов творить дива. Що як поцілувати жабу, з неї можна легко видобути принцесу. Що як покохати чудовисько, то за допомогою кількох маніпуляцій можна дістати принца. Що всі події в житті твого коханого до тебе – це лише тло, випадкові історії – Брижі на воді. А от ти – основний сюжет його життя. Його казка зі щасливим фіналом. Ми віримо, що інші людини досить полюбити нас, доторкнутися до нашої реальності. І вона, ця людина, раптом зміниться. Стане кращою версією себе самою. Більше зароблятиме, менше питиме, куритиме чи працюватиме. Стане відданим чоловіком, емоційно відкритішою, щедрішою людиною, турботливішим партнером чи батьком. Перестане ходити наліво і навчиться відповідальності. Що ваші нестиковки неодмінно згладяться ба більше, їх змиє силою вашої любові, і вони розчиняться в ній, як сіль у склянці води. А до решти ми звикнемо, не такі вони вже і серйозні. Це явище має кілька раціональних пояснень. По-перше, нас підводить сама природа, Чось, а точніше, її основним еволюційним механізмом дуже треба, щоб ми закохувались, плодились і множились. І що швидше, що ефективніше, то краще. Адже від цього колись залежало виживання нашого виду. Тому щойно ми зустрічаємо партнера, який нібито підходить нам за якимось незбагненними критеріями, нас майже одразу затягує у бурхливий вир гормонів. Серетонін, окситоцин, ендорфін, крапля адреналіну і біологічне любовне зілля відразу надходять у кров і каламутить розум. Точніше, звужує наш кут зору до мінімуму і дозволяє бачити лише те, що ми хочемо. І тют в рожевих тонах, де недоліки перетворюються на можливості. Під впливом в гармонію, в щастя, прив'язаності, у тих такі, що відповідають за метилики в животі, пришвидшене серцебиття поруч з коханим, та почуття близькості довіри, ми швидко втрачаємо здатність тверезо аналізувати ситуацію і зважувати всі за і прот. Це так само, як піти по магазинах після кількох келихів шампанського. Все довкола видається прекрасним і мерехтивим. Грошики самі просяться з гаманця. А у цій сукні за півтори зарплатні неодмінно знайдеться місце в нашому житті. От тільки вранці настає похмілля. І виявляється, що сукня, яка тепер висить в шафі, не вписується в наш спосіб життя і геть не тішить. А зарплатня була та й загула. Утім, на відміну від невдало купленої сукні, любовні стосунки не повернути і не обміняти. Ні. Завжди можна сказати стопи, зійти з потяга, які прямують до станції в нікуди, але втраченого часу не повернути, згублених сил не відшкодувати, як і не компенсувати моральних збитків, розбитих надій, пролитих сліз, цеглина за цеглиною вибудованих життєвих сценаріїв, що їх розтрощив реальний перебіг подій. Та й зійти з цього потяга можна за багато кілометрів від місця, куди ми насправді хотіли, а повертатись назад доведеться пішки. П'ять місяців потому я йду з подругою нічним містом і голосно ремствую на своє невдатне життя. Мені погано, я знесилена, і життя видається мені геть чорним і безпросвітним. І не складно здогадатись, найбільше в ньому тривожить стосунки. Адже того сірого ранку в моєму житті виникла любов. Разом з любов'ю, із супутніми, повітряними замками в моєму житті постав цілий букет проблем і питань. Чи зможе він справді піти від дружини? Чи вилікує депресію? І чи залагодить проблеми з житлом і розлученням? Чи заробить грошей, щоб бути зі мною? Чи є в нас перспективи? Чи можна йому довіряти? Проблеми, проблеми. Кажуть, кожному такі проблеми. «Хіба мене коли-небудь таке зупиняло? Через три дні після нашої першої ночі він освічився і пообіцяв золоті гори, пристав на мої вимоги щодо моногамії і ексклюзивність, повідомив дружині про розлучення, заявив про тверді наміри роз'їжджати, ділити дітей, будувати зі мною спільне майбутнє, запланував пошуку нової роботи, перекладав для мене вірші, надсилав оголені фото, терпів мої примхи, емоційні гойдолки, хвалив мої тексти, продовжував читати мої думки» свіжішав і красивішав від мого обожнювання. А я танула і видавала це обожнювання гуртовими партіями. І страшенно раділа поглянти, а він справді змінюється. З нього вийде чудовий партнер. Все найкраще в нього вже є. Емпатія. Вміння красиво розповісти мені про кохання, турбота, доброта. Треба тільки трохи його розтрусити, зодягти, нахвалити, навчитись користуватись дезодорантом, показати інакше життя, стимулювати, заробляти гроші. І всі мої повітряні замки стануть реальністю. Хіба може таке бути? Хіба може бути інакше? Втім, якось непомітно, минуло півроку, а очікуваної метаморфози так і не сталося. Він не знайшов роботи, навіть не почав шукати. Не переїхав від дружини. Заряд мого обожнювання закінчився, а замість його тимчасових активностей і волі до перемоги знову прийшло скиглення. Те саме, яке я чула нашого найпершого вечора. Скарги на життя, на остогидлу роботу, на суїцидальні думки, прокрастинація, тривожність, на без безгрошів'я, на шефа, на зарплатню, на капіталізм, експлуатацію, на всі біди світу. Його депресія тривога поступово заповнили і моє життя. І витіснило звідти все легке, щасливе й хороше. Крім того, наші стосунки весь час супроводжував страх. Мені страшно, що він передумає. Страшно, що він мені бреше і таємно продовжує спати з дружиною мене за спиною. Мені страшно, що я колись опинюсь на її місці. Мені страшно, що колись він зніме вже мою обручку, обіймаючи іншу жінку. Мені страшно, що він не зміниться. На початку наших стосунків він обіцяв піти до лікаря, позбутися тієї тіні, яку кидала на нас його депресія. Але через півроку до лікаря пішла я, нещасний, виснажений, безсонням уламок людини, і невдовзі почала курс антидепресантів. Ну, як-то кажуть, на що боролась, на те й не опоролась. Знову ж таки, ну тут просто класика, класика про те, що... те, про що ми багато разів з вами на каналі говоримо. Так, дійсно нікому не вдасться змінити іншу людину, це правда. І дійсно, ну не треба думати, що чоловік, який там все життя, наприклад, він там не намагався заробляти більше грошей тільки за того, що у нього почнуться стосунки, він там зміниться і почне її бачити повну. Це так просто не працює. І звісно, якщо він там схильний до депресії, думати, що просто він сам схильний до депресії. Він сам, так би мовити, повноцінно не сформована людина, негармонійна в собі. Думати, що в стосунках він і іншу людину зробить щасливою, і сам зміниться, і стане більш щасливим. Ну, так це не працює, так це не буває. Коли ми намагаємося змінити іншу людину, ми завжди руйнуємо себе. Інша причина, чому нам так хочеться вірити, що партнер зміниться, це наша ілюзія власної всесильності. Люди зазвичай доволі геоцентричні істоти. Нам хочеться вірити, що планета обертається саме довкола нас, і що саме заради нашого життєвого сюжету затівалась вся ця історія, починаючи з Адами і Єви, Каїна і Авеля, динозаврів і перших земноводних. Що ми самої лише силою думки, силою власних почуттів можемо змінити світ на краще. Нам хочеться вірити у власну унікальність. У те, що наша з'ява в чужому житті – це не просто безглуздо випадковість неважливий епізод. Нам хочеться вірити у власну силу, а головне – у власну цінність. У те, що ми настільки важливі і прикласні, аж можемо дати іншій людині до мотивацію мотивації докорінно змінити її існування. Змінити його спеціально для нас. Кому ж не хочеться відчути себе музою, натхненницею, закоханою відьмою, яка вдихає життя в недосконалу глину? Хотів неможливо влити в іншу людину безконечні океани енергії і не спустошитись самі. Не можна узалежнювати власну цінність від чиєїсь поведінки. Бо якщо та поведінка не зміниться, ми ризикуємо впасти дуже високо з хмар власних ілюзій, і це завжди боляче. Коли впускаємо когось у власне життя, але не можемо або не хочемо прийняти недоліка в цієї людини, а намагаємось вплинути на неї і змінити, ми перебираємо на себе роль Бога. Простіше кажучи, переступаємо чужі кордони і відмовляємо іншому в праві на власне життя. На власні рішення, на власний вибір. Ми беремо нашу частину відповідальності за те, що ніколи не було нашим, і дуже ймовірно дорого за це заплатимо. Люди стають такими, якими вони є, під впливом власної життєвої історії потреб. Алкоголік п'є не тому, що у нього раніше не було нас, а тому, що, наприклад, втікає від... Втікає в алкоголь від відповідальності. Одружений чоловік не може піти з осточертілих стосунків не тому, що в нього раніше не було нас, а тому, що йому в цих стосунках у чомусь комфортно і добре. Емоційно холодна людина не розкривається не тому, що раніше в неї не було нас і її ніхто не відігравав любов'ю, а тому, що її холодність – це звичайний захист від близькості, за яким їй непогано живеться. Коли, нам... коли ми намагаємось витягнути зайвий на наш погляд камінець цієї конструкції, вона зазвичай з гуркотом розсипається. І є великий ризик, що саме ми опинимось під уламками за все відповідальні і у усьомі... всьому винні. Через 8 місяців ця безглузда історія завершується. Він пише мені плутане повідомлення про те, що я чудово, але ми не можемо бути разом. Я ридаю. Мене кілька років, а він і далі житиме з цією жінкою. Шукатиме захоплення і схвалення від випадкових партнерок. Присягатиметься йому вічній любові і безконечно скаржиме, скаржиме, скаржитиметься на життя, яке так і залишилось стояти на місці. Програли всі. Він образився за те, що я намагалась його змінити, переступила його кордони і скерувала прожектор ваги на його слабкості. Я на нього за те, що він не зміг втілити в життя моїх очікувань не дотягнув, виявився слабким саме настільки, як це було помітно з першої секунди. За те, що він не змінився. За те, що мої чари виявилися безсилами. За усвідомлення того, що я просто людина. Отакое. На сьогодні усе. Ну, в принципі, сьогодні, я скажу так, що такі непогані глави були. І все це треба використовувати. І все це треба також розуміти. Навіть якщо ми кажемо, що це буде все ж таки все робити чоловік. І дійсно на таке треба звертати увагу. І дійсно у вас повинна бути мудрість і розуміння те, того, що ви не зміните іншу людину. А потім буде таке саме розчарування. Ну, ти Ось читаєш зараз історію, що... яка ілюструє цей розділ, і думаєш, на що тут взагалі можна було сподіватися. Втім, такі абсурдні сюжети досить типові. Він одружений, ніколи не заробляв ані копійки. Спить з усім, що подає ознаки життя. Добряче випиває чи вживає наркотики. Дорниці. Загалом же він чудова людина, а має ці дрібні недоліки, бо раніше в нього не було мене. Люди змінюються, ситуації змінюються. Чому б мені не спробувати, думаємо ми? І це частково так. Люди і справді мають здатність дорослішати і трансформуватись мірою здобуття нового життєвого досвіду. Втім, є таке, що майже ніколи не змінюється. Це здобуті в поточних стосунках ролі і моделі поведінки. Якщо ми входимо в стосунки рятівницею, ніхто не рятуватиме нас, коли ми цього потребуватимемо. Якщо ми входимо в стосунки маленькою дівчинкою, яка чекає опіки, то не зможемо в стрибку перетворитись на кішку, що гуляє сама по собі. Якщо ми реагуємо на кризи охолодженням і дистанцією, ми не станемо за допомогою руки італійською коханкою, здатною чергувати биття тарілок з пристрасним сексом. Все це стосується і партнера. Він приходить в наше життя з власним, сформованим набором особливостей, досвіду, моделей поведінки, травм, чеснот і недоліків. Він окрема людина. І найгірше, що можна утнути, зіштовхнувшись цією окремєшністю, це спробувати перетнути кордон, захотіти стати архітектором чогось життя. Тому що в більшості випадків це шлях до знищення себе, партнера, стосунків. Ми не всесильні. І головне запитання, яке варто поставити собі, починаючи будь-які стосунки, це «Чи зможу я бути з ним, якщо він залишиться саме таким, як зараз?» Мінус приємна новизна і гормональний коктейль. І дати собі на нього чесну відповідь, чесність на відміну від повітряних замків надії ще ніколи нікого не підводила. Ну добре, погоджуюсь. Погоджуюсь. «Ти жінка, і ти не зобов'язана покращувати і рятувати свого партнера» зобов'язана. Ти жінка, і ти не відповідаєш за чуже життя і благополуччя. Ти жінка, і не все в житті і стосунках залежить від твоєї поведінки. Усвідомити свою звичайність двокрапка. Чим нам шкодить установка? Я не така. З раннього дитинства, коли ми тільки починаємо усвідомлювати власну окремішність, окремішність о, власну окремішність і Індивідуальність. Нас дуже тішить думка про те, що ми унікальні. Ми зовсім не такі, як усі ці звичайні, нудні люди навколо. У підлятковому віці ми всі впевнені, що перед нами майже гарантовано стелиться особливий шлях. Що ми ніколи не потрапимо у класичні життєві пастки і що світ покаже нам зовсім інакшу дорогу, прокладену спеціально для нас. Втім, дуже часто цей підлітковий егоцентризм і впевненість, що світ обертається довкола нас, наших потреб і побажань, нікуди не дівається і в дорослому віці. Установка «я особлива» має кілька граней, що кожна з них по-своєму заважає як щасливому життю, так і побутові хороших взаємин. Найнебезпечніші з них, мабуть, оці. Зі мною таке ніколи не станеться. Погане стається тільки з поганими дівчатками, а я не така. Мене – це о мене. На жаль, світ не працює за цим законом. Жодна з нас не застрахована від неприємностей. І те, що з нами відбувається щось погане, геть не означає, що з нами щось не так. Це саме працює зворотній бік. Якщо з нами поки що не сталося нічого поганого, це не означає, що ми кращі за інших. То погодимось? Погодимось. Я можу все, треба тільки постаратися. Найбільша небезпека установки «Я не така» – це, як на мене, почуття власної всесильності. І як наслідок переконання, що ми самотужки несемо відповідальність за все, що діється. І якщо життя і стосунки раптом не відповідають нашим сподіванням, то, здається, наче проблема в тому, ніби ми замало старались. І що варто лише докласти трошки зусиль, і все буде добре. Але ми далеко не всесильні і зовсім не унікальні. Усвідомлення того, що ми так само звичайні, і часом нудні люди, і що більшість речей в цьому світі надто, коли йдеться про інших, перебуває поза зоною нашого контролю, з одного боку жахає, світ непередбачений, і небезпечний, ми ніяк не можемо на це вплинути, а з іншого звільняє і знімає з нас відповідальність за те, за що ми відповідати не можемо. Добре.